C'est une volonté, si vous voulez, de priorisation, c'est-à-dire l'idée c'est d'essayer de sortir éventuellement euh, de ce au poudrage. Lenta suneko borondate e, bat da erranaitu orain arteko barrellatzetik e, ateratzea eta zerbitzu guztiak bideo orria berenganatzea e, taauso horietan emaitea indarra. Esta gokie estatuko zerbitzuei bakarrik, kolektibitatei dagokie, polan empleo eta bestei, partaiden arteko lan bat da. l'effort de la cave de pole emploi, etc. Itun vrai travail partenarial centré sur ces quartiers. planaren baitan, Baionako bi auzo dira bereziki izendatuak, Mobek auzoa eta Santa Gurutzea auzoa. Garapenerako plantan esarri duten proiektu bat aurkeztu digu guk Christian Millebarbe, Baionako autetxi eta proiektuaren eramaileak. Un exemple très concret c'est le développement économique sur les quartiers en question et en par Adibide et konkretu bat garapen ekonomikoa da. Santa Gurutze auzoan jadanik hasiak dira gaiorien lanzen elkarte eta pertsona batzuekin eta hasia da funtzionatzen bereziki ekonomia urbanoaren kari, laborantza urbanoaren economik, bidez. Nik donc ça en particulier du côté de l'agriculture par edo amapen bidez albesain batelika gaikoiztea iztea da helburua, ondotik prezio apalenean saltzeko auzo